Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil alemin Və salatu və salamu alə işrafilən biyə Və seyyidil mürsəlin əmmə abad Rabb işrahli sadri Və yəssirilə əmri vəhli yüqdətə Millisəni yəfəhəl qəvli Qardaşlarından <Gülüyor> qalmışdıq Günahların acı aqibətində Günahların acı aqibətində Kimin yadına qalın? Hansılardır? Kimdiyə? Hə? Olacaq Nehman, nehman, nehman yukulamışdır. Neşil. Birinci cədindir ki, günahların insana vurduğu zərbədən, acı aqibətindən biridir odur ki, insanın elmdən məhrum olması. Aydın qardaşlar, elmdən məhrum olanda da İmam Şafi'nin hadisəsini gətirdik ki, İmam Malik deyir ki, Ey ulad, ey ulan, görür ki, onda həttən altın zəka var, elm var. Deyir ki, Allah subhantı Allah bu elm nurdu sənə verib və bu nuru günahların zülmətindən söndürmək ilə. Amma burada bir məsələ var, ona fikir vermək lazımdır. <coughs> Hafizənin zəifliyi Hafizənin zəifliyi günahlardan da ola bilər, belə də ola bilər, yəni günahlardan olmayı da bilər. Yəni Allah subhantı Allah bir insanı elmdən məhrum eləməsi, o demək deyir ki, mütləq o insanın Hafizəsi nə olmalıdır? Zəif olmalıdır. Bəzi insanlar elə bilir ki, elmdən məhrum olmaq hafizənin zəifliyi ilə əlaqələrdir. Ola bilsin ki, insan hafizəsi zəif olsun, amma bir çox hafizəsi güclə olan insanlardan İslam'a fayda versin. Elm əsas nə ilə bilinir? Əməl ilə bilinir. Və yəni də Allah subhantala barisində insan gözəl zəndi olmalıdır. Allah subhantala, əgər o insan layiq olsaydı, dünya və axıriyyəti üçün xeyirli olsaydı, Allah subhantallahu iti hafizəni ona verərdi. Məs o insanın dünya və axiləti üçün belə bilməsi, belə hafizədə olması xeyirlidir. Yəni, bəzi insanlar üçün hafizənin zəif olması unutuqanda daha gözəldir. Çünki o insan olaq üçün psixoloji baxımından hətən artıq zəif olsun. Əgər dünyada gördüyü bütün sıxıntılar, problemlər və ya, və ya başqa şeylər və ya qardaşlarla arasında olan hər hansı bir pis münasibət, əgər Yaddaşında çox iti qalsaydı Onun insan araları ıslah eləyə bilməz Və Allah subhanətə Allah'ın bir hikmətidir ki Hafizə zəif insanlara olan bir hikmətidir ki insan belə şeyləri tez unudur Aydın da qardaşlar İnsan görürsən ki Belə şeyləri tez unudur Teziyyətdən çıxartır Hətta deyir əgər qadınlarda deyir Unutqanlıq olmasaydı Qadınlar bir daha deyir Dünyaya deyir uşaq gətirməzlərdir Amma artıq vaxt keçib Bir neçə keçir, o doğuş anda olan əzabı, əziyyəti hamısını yətdən çıxartır. Aydındır, qardaşlar. Ona görə, <coughs> hafizənin zəifliyi, o demək ki, insan elmdən məhrumdur. Elə insan var ki, hafizəsi iti kimidir, başı görsən kompüterdir, yəni Allah subhantı ona vermir. Əsas elm əmələ bağlıdır. Adam var ki, doktordur, amma görsən ki, ümmət üçün elə bir faydası yoxdur. <gülüyor> Amma adam var ki, görürsən ki, beş dənə hədis öyrənib, elhamdülillah Allah Subhanahu taala nə qədər insanı islah edir. Nə qədər insanı dinə gəlməsinə, imana gəlməsinə səbəb olur. Ona görə bu məsellərə fikir vermək lazımdır. Kimdə səhət hafizə zəifliyi varsa, o insan heç vaxt və heç vaxt ümütsüz olmamalıdır. Yaxşı. Sonra deyir ki, günahların acıqibətindən də bir antsi idi. İnsanələ bir şey ruzidən Məhrum olması Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi sələm hədissə buyurur ki Qul deyil ancaq, ancaq deyil elədiyi günahlara görə Rüzidən məhrum olur Yəni əsas odur ki, insan günahlardan çəkilsin Və yaxud burada bir dənə məsələyə toxunduq Yərhəmik Allah Dedi ki, bir insan kəsibsa Demə o günahkardır Hə? Yox, Yox bəs Peyğəmbər sallallahu aleyhi sələm deyil Qul deyil elədiyi günahlara görə Rüzidən məhrum olurum Hə? Kimsə varlıqsa demək o Allahdan qorxandır hə? Yemək içməkdə əsas yəni ki, mal gedir Əsas rüzid gedəndə yemək, içmək var dövlət Əsas belə şeylər gedir Nəcə bir istisna gəlməyinə qədər Yəni bunu da təbili qardaşlar dedir ki Yəni bunlar həyatda lazım olan şeylərdir İnsan görsən ki, sıxıntıya düşür Şeytan gəlir belə anlardan insanın Rəbbinə küfrələməsi üçün istifadə edir ə, bax, deyir, kəsə verir, Allah s.a. niyə sənə vermir, yəni? Bax, görürsən, filan kəs deyir, namaz qılmır, ibadət eləmir, Allah s.a. onu verir, ya sənə vermir. Və yaxud imtihanlar var. Gəlin, insana vəzvəsə verir ki, sən Allah s.a. ibadət edirsən, sən namaz qılsa sənin başı və niyə görə bəla gəlir? O qədə deyir, insanlar var ki, cahillər ya pis-pis günahlar elək, olana başına bəla gəlmir Heç var, namaz qılmurdun. Elə yaxşı ilgə işləri. Namaz qılmundan sonra hə, iştəyənin körülandı. Yəni, görsən, şeytan gəlir, həyatda belə anlarda istifadə eləyir. Amma Allah subhantala insanlardan gəlmək məqsəddir, din nədir? İnsanın dərəcələrinin qaldırılması və insanın dünya və axirət xoşbəxti. Ola bilsin ki, Allah subhantala sən dünya və axirət xoşbəxti kəsirçılıq deləsin. Ola bilsin ki, sən Allah subhantala dünya və axirət xoş sənlən ayrılmayan o sıntıqlarda eləsən, dia bəlalarda eləsən. Allah Subhanahu va taala baxır, hansı sənin dünya və axirat xoşbəxtliyin üçün xeyirlidir, ona səni yönəldir. Çünki Allah Subhanahu va yəni elə insanlar var ki, Allah Subhanahu va bol ruzi versə, insanlar zəifləyəcək. Bol rahatlıq versə insanlar zəifləyəcək. Ümumiyyətlə sıxıntı olsun, istər yəni rahat kasıbçılıq olsun, bunların yəni hikməti istəyi olmasa, insan yaxşının qədрін bilməz. Xəstəlik olmasa, insan nəyin qədrim bilməz? Şeytan olmasa, insan nəyin qədrim bilməz? İmanın, öz rəbbinin qədrim bilməz. Yəni. Və bizim hər birimizin i̇slam gəlməsinin səbəbi istər-istəməz baxmışıq həyatda ki, cahilliklərdən, pis günahlardan görmüşük ki, yəni, ləzət eləməyib, üz döndənmişik, yəni, İslamı seçmişik, demişik ki, İslam yaxşıdır. Ona görə Ömər radiyallahu anh deyir ki, cahillik görməyən şey, İslamı qədrim bilməz. Nə Bu, çox mühüm məsələlərdəndir. Bəzən görürsən, insanlar şikayət edir, məruzim niyə belədir, məruzim niyə belədir. Və əsas rüzinin bağlanma səbəbi günahlardır. Və bir də, sən günahlardan çəkiləndən sonra da nəsə belə bir hallar olarsa, aydın qardaşlar, bil ki, Allah subhantı halə izni ilə bu sənə üçün xeyirdir, Allah subhantı heç vaxt qullarına zərər vermək istəməz və İnsan özün təsəlli tapa bilər ki, o qədər peyğəmbərlər olub. Zor yəng keçəndə həttən artıq kəsib olublar. Peyğəmbərlərin başı bəladan əsəbi olmayıb. Amma heç bir peyğəmbər demir ki, "Ya Rabbi, sən məni seçmisən, mənə, mənə göndərmisən. Mən mən sənə ən yaxşı qulunam. Mənə bəla niyə mə bəla versən?" Ayındəyir, şeydir, o sözü deməyə ən layiq olan insanlar peyğəmbərlər olardı. Ayındə qardaşlar, amma onunla belə o peyğəmbərlər o sözü Öz dillərinə getirməyib Sonra <coughs> Mühim bir məsələ var idi O məsələyə də toxunduq Dedik ki Allah subhanət hala Quran-ı kərimdə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve səlləmdən gələn hədislərdə Günahkar insanlara Sıxıntı vəd verir Və amma günahkar insanı Bəzən sən dindirəndə <coughs> Görürsən ki nə deyir Deyir ki mən öz həyatından Razıyam ya, Mən sinəri çəkirəm, mən bu ləzzət edir Vəyaxud mən zina eləyirəm, mən bu zinadan ləzzət alıram, hiç sıkıntı zəd çəkmirəm. O insanlara necə cavab verecəyik? Hə? Bir gün gel tohumda. Necə cavabı verecək sonra sənə? Bir gün yadında qalın? İmanlı, yoxmur, yoxmur, yoxmur, yoxmur, yoxmur, yoxmur, yoxmur, yoxmur, yoxmur, yoxmur, Şəh gətirici sıxıntı barədə və hadə ilə yuhsu bihi illə man yəni bu sıxıntı günahlardan dolayı insanın qəlbində olan sıxıntı bu ancaq və ancaq qəlbdə iman deyil. iman zikr etmir. Qəlbdə həyat olan, yəni insanı, insanın, insanın var. insanda bir vicdan aynası var. <coughs> Vicdanı oyaq olan insanlar üçün yəni olar haqqı yani. Ən azından heç olmasa olar. Günah işləndiyində görürsən ki, onun vicdanı sızıldıyır. Amma insan həttən artıq o qədər mindar günahlarla məşğul olduqdan sonra artıq o insan həyatın rəzilliklərini görə bilmir. İnsan dünənə də misal çəkdik. insan görürsən ki, gedir ən zəllətli işlərdə işləyir. Ən rəzil işlərdə işləyir. Məsələn, görürsən ki, döyüllərdə, söyüllərdə, üzünə də, arxasına da. Yəni görürsən ki, o insan üçün xeyir yoxdur. Elə soruşanda deyir ki, mən işimdə Amma insan hətdən artıq Günahlar aləminə batanda Artıq o insan Günahların sıxıntısını hiss eləmir Günahların zülmətini öz qəlbində hiss elə bilər Bilir ki Yəni bu yaxşı bir şey deyir Bilir ki onu zərrə aparır Amma o sıxıntını artıq hiss eləməyə bilər Çünki artıq ölmüş qoyuna Ona dərsini çatmaq Nə eləməz? Meyitə deyir, piçak vurmaq Onu deyir, ağrıtmaz Və bir də insan günaha tezə Başlayanda Dünən bir məsələ də var idi, Onu toxundu Günaha tezə başlayanda insan Ola bilsin ki orada sıxıntı tapmaya bilər Və bunun hikmətlərindən də Bir şeytan Səni orada yer bir yer eləmək üçün bir an, Yəni sənin sıxıntıları fərah kimi göstərə bilər Sənin ki, o ki var Oturdu ora Ondan sonra Şeytan artıq nəyini Sıxıntılar Səndən şey. əl çəkir Sonra deyil ki, özüm Allah subhanahu ala da Nəyə? Ona görə də insan gücü çatan qədər günahlardan uzaq olmalıdır. İlk anda insanın qarşısına çıxan deyirlər, rahat, rahatlıqlar, ilk anda insanın qarşısına çıxan nə deyim, sevmişlər, fəraxlar insanı yerə aldatmasın. Necə deyirlər, haram deyir tükələr, ilk anda sıxıntıları uzaqlaşdırırmış kimi gəlir insana, amma ardından minlərlə, bəla ilə dönüb qaydar gəlir insanın üstünə. Yəni, həyatda məsələnin görsənməyən tərəfin kişiləşmək lazımdır. Yaxşı, bu bizim dünənki dərsimizin təkrarıdır. Sonra <coughs> şəx gətirir ki, günahların həmkinə acı aqibətindəndir ki, günahlar vahşətü ləti təhsilü beynə hu və beynə nəs. Günahlar insanla başqa insanların arasında, xüsusilə həmin o günahkar insanla Görürsən ki, xeyr əhlinin arasında maniyi yaratır. İnsanı başqa xeyr insanlardan məhrum eləyir. Fə innəhu yecidi vahşətən beynəhu və beynəhum. və insan özü ilə onlar arasında bir sıxıntı tapır. Və kullə mən qavyyət tilkəl vahşə bə'udə minhum deyir. Və min mücələsətihim. Və insanın bu sıxıntısı artdıqca da insan xeyr əhlindən və onların məclislərindən və o məclislərdən faydalanmaqdan uzaqlaşır. Şək yox ki, bu məclislərdən uzaqlaşan da, Hansı məclislərə yaxınlaşmış olacaq? Çizimləşim. Şeytanın məclislərində yaxınlaşacaq. Yəni, yadırda saxlayın ki, həyatda tək qalmaq yoxdur. Məzim qardaşlar, həyatda tək qalmaq yoxdur. Ya Allah spontan dostlarının yanında olacaqsan, ya şeytanın dostlarının yanında olacaqsan, ya imanla olacaqsan, ya şeytanla olacaqsan. Yəni, kimsə deyir, mən tək qalım, çəkilim, bir şey yoxdur. ya yəni, bu tərəfdən uzaklaşdıqca insan istər-istəməz öbür tərəfə yaxınlaşır. Tərəzin istərsəmiz bir gözü azaldıqca, o biri gözünü nə eləyir? Ona nisbətdə çoxalır. Wa taqwa hal al-wahsha hatta tastahkim fataqa baynahu wa bayna imra'atihi wa waladihi Və insanın qəlbində olan bu günahkar günah istəyi getdikcə onun vəhşətini çoxaltdır və bu sıxıntı səbəb olur ki, insan insanla hətta öz yaxınları arasında belə Bir soyuqluq əmələ gəlsin. İstər arvad olsun, istər övladları olsun, istər qohumları olsun. Və beynə hu, və beynə hu. hətta görürsən ki, o sıxıntılar insanın özü ilə öz nəfsinin arasında olur. Və bu da nəyə aparıb çıxartır? Hə? İntihara görürsən ki, aparıb çıxartır insanı. Fətərahu Mustafa Şəmqi <testament> nəfsi və qaləbə adus sələf. Nəcə sələflərdən biri deyir ki, mən deyir, həmişə Allah s.əsələndə asil olanda, Bu asikliyimin əsər əlamətini Hər də tapıram Qadının mənə asi olmasında Və heyvanımın mənə itayət eləməməsində tapıram Sonra şeyh gətirir ki Həm günahların acı ki işlərin xeyr işlərinin İstəyir ruzi məsələsində olsun İstəyir xeyr işlərdə olsun insanın üzərinə bu qaxılar bağlanır Aydın qardaşlar əhserül umur alay fa la və insan elə bir işə yönəlmir ki elə bir şey yönəlmir ki insan görürsən ki o işin dalıca gedir o qafını insan bağlı tapır ayni qardaşda yəni gəlir hər hansı bir işin dalıcı görürsən insanlar gedir, işləri alınır amma sən gedirsən sənin işin alınmır və bu ən başincə səbəbi günahlardır Və bu da kimi andıq, "Mən təqvallı olanlara işini asanlaşdıraram." Necə ki Allah Subhanahu taala təqva barəsində ki, kim Allahdan qorxarsa, Allah Subhanahu taala onun işini asanlaşdırar. Fə mən atələ təqva cialə lehu min əmri yusrə. Kim təqvadan vas keçərsə, yan keçərsə, ihmal edərsə, Allah Subhanahu taala onun işini çətinləşdirir və ya Allahu ucəb deyir Subhanahu Allah deyir. Gördüyün nə qədər işlər var deyir, həsal da sal, amma ki, ki, insan onları əldə edə bilməyib. Bazarlar doludur. Amma insanlar görsən ki, pul tapıb onları əldə edilmir Şək yox ki, bunun ən böyük səbəblərindən bir də nə deyil? Günahlardır Sonra şəx gətirir ki <coughs> Və minhə əzulmətin yeciduhə ki qalbi həqiqə Və insan həqiqi qəlbində bir zulmət hiss edir Günahkar insan istəyir elə bir günahdan Qəlbi ölmüş insan olsun, ölməmiş insan olsun O insan istəyir, istəyir, sıxıntı deyil hafı, Zülmətdir Bu zülməti insan öz qəlbində hiss eləyir Necə ki insan Gecə olanda Görsən də gecədə O gecəni hiss eləməmə mümkün de hə? Mümkün deyil Necə o gecəni insan hiss eləyir Eləcə də o insan O zülməti deyir Öz qəlbində deyir hiss eləyir Fətəsiri zulmətülmə əsiyyəli qalbihi kə zulmətülhissiyyəli basariyi <coughs> <coughs> Fəinnət taatı nurun itaətdir nurdu və günahlar isə bir zulmətdir Kəmə qabiyyətül zulmətül izdəyətül hayra və ins kulləmə qabiyyətül zulmətül izdəyətül hayra Və insanda olan o zulmət insan. halda ucaq insandır, halda qeydicəb istəşir Hətta yəqa filbədl dalalat bu umurul muhlikah və o layiq deyil və insan da getdikcə özü hiss pis-pis günahlara düşür yolunu azır özü hiss eləmədən ke ama xaraca fi zulmatil kör insan gecə qaranlığında yola çıxır kör azanda hiss eləyir hə çünki o görmür deyə Və bu insanı da misalda deyir ki, o insan insanlar bənzəyir. <coughs> Ke am kharaca fi zulmatil leyli yamshi vahdahu wa taqwa hadi zulma hatta tadhhar fil ayn və insan elə bir günahların zülməti getdikcə çoxalır və insanı gözlənlər təsir eləyir. Summa taqwa hatta ta'lu al günahların zülməti insanın üz üzünə də vurur. Artıq deyir, o bunlar işlərlə məşğul olan insanları üzərində belə bir zülmət görsən Və necə ki, İbn Abbas radiyallaha buyurur, inə lilxəsənətə dəyə, deyir, yaxşı işlərdə, deyir, bir deyir, nur var, ışıq var, deyir, filvac və o ışıq insanın üzünə vurur və nuran filqal qalb və insanın qəlbində nur verir və səhətən fil rızq insanın genişləndirir və insanın bədəni və quvvətən fil bədən insanın bədəni gücləndirir və məhəbbətən fi qulubil xalq və o savab əməllər Sənin insanların qəlbində məhəbbətinin yaranmasına səbəb olur. Və inneli seyyiyyəti səvadən fil vaci və günahların da deyir, insanda deyir, üzündə bir qaralıq zülmət əmələ gətirir və zülmətən fil qarbi və həmçinin qəlbdə də zülmət əmələ gətirir və vahnən fil bədən və deyir, zəiflətir və rüzisin də nəyini yiyir? <coughs> rüzisin də elə bir ki, daraldır, azaldır və buqtətən fi qülubul məxluxin. Və yaradılışların, elə bir məxlubların qəlbində o insana qarşı bir elə bir ki, nifrət olur. Yəni, dedik ki, bu zülmət hətta insan günahdan ləzzət alsa belə, insan o zülməti qəlbində hiss edir. Və məhz bu zülmət nəticəsində də, yəni dedik ki, axı, zülmət insanı görməsinə mani olur. Məhz bu zilmət nəticəsində də İnsanlar Həyatda doğru qərar verə bilmirlər Aydın qardaşlar Və dinimiz Yəni səbəblərdən yapışan bir dindir Dinimiz Elm üzərində qur qurulan bir dindir Dinimiz bizə Səbəblərdən yapışmadan Rəbbimizə təvəkkül eləməyi qadağan eləyib Yəni insan səbəblərdən yapışmalıdır İnsan həyatın hər təbəqəsində Fəal və şəğal olmalıdır Ona görə də İstəyir rüzidə məhrum olmaq, istir bədəni zəifləməsi, hamısı nəyə qaydır? Günahlara nəcə qaydır? İstərsən, məsələn, cahil bir insanda, sən də. Cahil də tutar 10 mat qazanır, sən də 10 mat qazarsan. Amma cahil axşam evə gəlib çıxınca, o 10 matdan ya 1 mat qalır ya yox. Amma sən gələndə, sənəcə gündə qalır 8 maddə, 7 mat. Məsələn, cahil çıxır, gəlir bir dənə, məsələn, sigaret alır. Yə, gelir, oturur, məsələn, dostlarını araq çeyir Bəzən də o alıq edir, şotun hamısını verir Cibində başa pul qalmır Və Oradan çıxır, gedir, məsələn Zinanla məşğul olur Və yaxud oradan görürsən ki, hər hansı bir xəstəriyi tapır İçkidən olsun Və ya sigarikdən olsun Və ya başqa başa Və qazandığı da görürsən ki, el-elə şeylərə gedir Aydın deyil Bir çox hə, sigarik çəkməyən insanlar Və bir çox xəstərilər tutulur Ondakı əsas səbəbi odur ki, əgər bir ailədə bir nəfəs siqaret çəkirsə, tibbi cəhətdən, tibbi baxımdan uşaqlar da siqaret çəkmiş sayılır. Yəni, günah yazılmır çünki Allah Subhanahu öyrədir ki, yəni, istəmirsən də. Arxad da siqaret çəkmiş sayılır. Uşaqlar da siqaret çək, çəkmiş, hamsısı gəçəkmiş sayılır. Çünki istərsə məsəl öskürdüysə, ya yəni, xəstəliklər ona görə olur, görürsən ailələrdə, hətta onlar o günahları eləməsə belə. Amma mömin <coughs> İşdən çıxır, əlhəmdə səyirətin çəkmir, ya içki içmir, ya başqa əyrə-əyrə yolları yetmir, ya qumar oynamır Və əlhəmdə də Allah subhantı Allah, Peyğəmbər səzəminə buyur, Allahın əmrlərin qoruyun ki, Allah subhantı Allah sizi qorusun İstər hissi cəhətdən, yəni sağlamlıq cəhətdən, istər də başqa-başqa başqa göz, həsət, faxılıq və ya buna bənzər başqa şeylər olsun Və cahil evə qaydanda cibində qalır 2 madisən evə qaydanda. Nə qədər qalır? 8 madi, 7 madi. 8 madi, 7 madi. Və Allahın izni səmin pulunu çoxalır. Zəvələ deyirlər ki, vahabilər pul verilir. <gülüyor> Yaxşı, qardaş da. Qalan da qalsın gələn dərsimizə. Muhammed, və sallallahu və səlləm alə nəbi ilə və əli və sahbiyyə və səlləm.